بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير انده دا سورۃ المجادله وای او دی زنا انده اپتتا کی گی سلی آتیشتی مسی پاری اپتتا کی گی آتیشتی دی جانا آغاز شروع کی گی دارنگے دیسی پارا کے نح سورتو نری او ټول مدنی سورۃونه دي امبیادی سورۃ هم مجادله یا مجادله غزه کې ویل کیږي چې په دې کې ابتدا کې یو واکنه باقي کې دې زنانا نووي له صلوات و سلام سره خبرې تري کړې دي مجادله یې ده نو اگې وجه نه دی دا سوره مجادله اگر نوم ورکړې شوی ده اویانه سورت مدنی صورت ته یعنی د نبی صلی الله و سلم مبارک د هجرت نه ورسره نازل شوی ده بیا دې صورت کې ذويشه د نديو دري روکو عادت دې بیا دا صورت مصافه عثماني کې سکن زمونږه اساسه مخه تپروت ته ترتیب سره دوش پیتم نمبر دې او ترتیبې نزولې کې ینه دا اسمان ند نزول بارے کې 105 نمبر دی او درنګي اورست د صورت منافقون نه ځای غوستو را روان دي داغې نه رستو نازل شوه دي او مخ کې د صورت حجرات نه چې غو روان دي تیر شوه دي داغې نه مخ کې نازل شوه بیادی صورت کې نه قبل سره رابط مناسبت معقب صورتتې حدید کې تیر شو چې منافکان و مسلمانانو ته وئ چې اننظرروونه نقطته ب نورې کو مونږ ته لګ انتظار و کولی سرات باندې چې تری کې نو دد راړه ختم م نو مونږ ته لږ انتظارو کې چې مونږ هم ستاسوو د راړه نه راړه نو الته دایر شو او دلته کې بیا د منافکانو نور وې خېږي نه دلته الله جلله جلال وجهې کرکې روست بره شي چېلم ته اللله نه تولله او کوم اضبلله داغ کوم دی. ذریه دی دی دی په دی باندې دا الله جل جلال غضب او غوسه دارنګ مکبل صورت په انتها کې را ل ولله ذو الفضل العظیم خاوند مې ربانه او د لوی فضل لې ابتدا کې چې کوم واقعيان ذکر کیږي کی نو هم د مې ربانه واقعا ده زمانه جاہلیت کې یو رسم چې هغه ته زهار وې هميشه به زهاره ميدا الله جل جلاله خپل فضل داو کو چې ار حرمت معبده او هميشه والا حرمت په موقت یني وقته حرمت سره بدل کو کپاري سره ختمې دواله دا, شو. دا, دا, دا یو فضل نو نو فقې ذکر د الله د فضل له او دې کې د فضل یو کرشمه الله جل جلاله اغه ذکر کړی دا رنګې دا دا نور مناسبتونه مناسبت د ابتدا ابتدایي د فضل العظيم الله او سبحانه په ابتدایي آیات کې وګورئ نو سمي او بصیر التمدا الله صفته او سب ذکر دي انتهایی آیات کې او د په ابتدایي آیات کې د الله جل جلاله او صف او صفتو نذیک دي بیا درنګي د سورۃ کې وصف امتیازی چې نورو سوراتونو کې نشته ناغي کې یو مسله د زهار د کفاره د زهار د عربی شي او دویم والا صدق کا وینو دا رنګې دویم صدقه النجوا ول مثال چې کله پیغمبر سره ملاقات کوو نو دا غي نمخ کې سناسو هغه صدقه کوي دا مساله به مرشی دا ددي صورت د امتیازاتونه وي یا د دې صورت خلاصا هغه دل چې ابتدا کې مساله د تمہید، تمه تمهدا مساله د زهار ذکر کیږي بیا زجر دي روزال منافقین باندې منافقان وبني بیا دا غیده اسناد پر څه قوانين ذکر کیږي دا رنګ تخويف او خرويده منافقانو ده ابتداء کې ځان پوې کې پيو مسله باندې قد سمع الله قوللتي جدي سره ذکر کیږي الله پرمحي تحقيق سر ووري د الله تعالی خبره دا غخذي او وینه دا غخذي ته جادل وکا چې تاسو را اغا خبرې تری کولی خبری علولی را علولی خبری کولی پی زوجی ها پا خاون خپل که چه دا دین زیار کدیو و تشتکیل اللہ شکوی کولا خپل پر یادې کویل الله اللہ تعالی دا واللہ یسم او تحاو رکوما اللہ استاس دوالو خبری و مکالمہ استاد دا دی خزی دا پیغمبر اللہ دا اوری دا ان اللہ سمیع و انبصیر یکی الله اللہ تعالی سمیع دا اوریدون کدیو د ټولو وازونو په ټولو لغاتو کې او په ټولو زمانو کې د ټولو خبرو په ټولو غاتو کې ټولو حاجتونو لري مختلف لهجو کې الله جل جلاله ورېږدون کې او لیدون کې هر یو شی باندې حتی که یو تور میږي په یو تور تیاری کې په دې او مزمګه کې یو تور غټه باندې رواني نه دا هغه د زله اراده او دا هغه د خپل شعر هغه الله ته معلوم نه بیا دي چې د ایات آیات نزول چې انسان ځن پوي کې نو بیا به پويش اوسی سامت دای اواحاب دی او داګې د کورواله موکو او چې کله خپل کور والله ته وککهله دوران کې د موز دوران کې د د خپل دواجي ته لکات طرف هغې ترفته پیدا شو او خوای پیدا شو هر کله چې هغې بی مووو د د دبینو محوله انت سالبه د چې کله هغې مو ک دې نام مطالبه وکړه هغې انکاروکوو نو بس د د خپل ښې ته چې انتی علی ظہر امي تبه ما باندې دارنگی لکه څنګه چې زما د مرشد د عربو د جاهليت د زماني یو الفاظ چې په دې عربي انسان خپل خزي تشبيه د اولاد د مردم لا سره ورګور عندي علي ظہر امي تمال پر دازي لکه زما د مرشد شان مراد گیډ او د گیډ نه مراد مطلب د دې څنګه چې ما باندې نمور مر اندامونه بدن هغه حرام د نته په ما باندې سي او دا به چې زمانه جهالت کې او لشو نو دغه حزب هميشه هميشه ابدن ابدا د رسړي باندې حرام شه زمانه جهالت یو رس او زهر شت ویل کی چونکې دا الفاظ استعمال لدې او جنډي مسلې ته ظهار ویل کی ظهار ولا مس بیا دې پد روان نظام پوهه کې ظهار یو سړې د خپلې بيبي چې وادي ورسره شي نکاح یې شي او داږي تشبيه ورکی تشبيه مثال پشان لبس په خوته راځي یا د خپل خور سره یا لور سره یا مور سره یا د غې داسېی اندام سره چې هغې ته قتل جز نی او غې سره تشبی وررکې نودتهویلکی کې زهار او داښه حالن په دو باندې حرا شي کپره زر کي لکه ته زما دپاره مثل داسې زما مور زما د مور بل اندامیت کې د خور اندامیت کې دغهرنګې یع مور شوه خور شوه لور شوه داغی ټول بدن یا یو خاص اندام چې اگه تا قتل نجائز دیو ایتا پا ما دا پارداسی لکه داغی پشن. نو دی تا بیا زیار ویلی کی گی. زمان ایجایلیت کی همیشه دا او اسلام کې دادی را پر حرمت مواقع تا دی. نو با هر حال د صحابی دی خبالی بی بی دو ایتا پر بودا صحابی و ایتا زمان دا پارداسی لکه زمان دا مرشا. دارال نبی علی صلاح و سلام او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مساله وې چې هر ما خود سره خپل زوانی زړه کړ او دا رنګ خپل اډو کې می زړه کړو چې بچي ملوي کلو بچي می, می گزاره حال شو لګرالوي شنو اوس د داسې دا خبره وکړه نبی صلی الله و السلام حال حالته ما ارکه الا قد حرمت عليه ما داسې ښکاري چې به هر حال ته په دبا نیس شي حرام شي ده بار بار خپل پر یاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوپر مل چې یا رسول الله زما د پر یعنی بچی دي ان زممتهم الیہ ان زممتهم ال ابيهم ضعوا او ان زممتهم الیہ جعوا که زما بچی دي دنه نو خپل سره یو ځای یا رسول الله نوې بزایشي او که ځان سره یو ځای کم نبی به اوږی شي یعنی د خوراک انتظام بانی خبر دهن دا او دی اودید کلام بار بار دا کو او دی الله ست هم پریاد کو یا الله د خپل پیغمبر په خله باندې د دې مسئلے حل راو بس الله جل جلاله رحیم او مهربان ذات ته دا اسمانونو دا الله ته هیڅ حیل نشتا الله جلال جلاله به مکان نه د مکان محتاج د هیڅ محتاج نه د هر زینه اوریدونکو الله جل جلال د دې دا आवाज وورید په چې کله الله جل جلال جلاله اواز دو. نو اللہ جلال جلال ہو و اورید او نو الله جل جلاله هو پیغمبر اسلام باندې ووहीरاله نبی اسلام باندې خپل کې پیډه وخی شروع شو او الله جل جلاله د آیتونه نبی اسلام ته اغه نازل کړ نو بهرال د دې په وې د خپل خاون ته و او رسوبه راشي کپاره کې چې غلام ازاد کا هغه یې د دې طاقت نه لرو به و دوی ناغوی کمزور دی بډا دی دروجو کتم لري کفاره دی ورکی شپې ته مسکینانو ته ناغوی دی دی تا کتم لري بیا نبی صلی الله و سلم او ثور کو سنور صحابه ودا سنا ثور کو کفاره ادا کړه او اغه حرمت اغه ختم شو نو بہرحال دې کې کتا سو وګورئ ندی کی یو سو چینجز اسلام راو سل تبدیله ترمیماتی پکی اوکلو یو داو چی حرمت معبدو نو دا حرمت معاکت شو وقتی طور شو یوی پکی دا تبدیلی اوکلا دویم دا تبدیلی چی دا خطمولو دا, دا پارا مستقل چکم رسم ده نو داگه دا, دا پارا طریق کارو کانون ده نو دا داگه دا پارا اللہ جلال جلالو طلاق اغا انتظامو او درمه خبره دا چې دا الفاظ شریعت د دې تحقیق او قضې بارے کې راو شي پر چې به هر حال دا درو الفاظ دي خزې د مور په شنکېدنی شي خزې خزې د امر مور مور دا. او بله خبره هغه دا وکړه چې یاره دا خو ګناه ده او د ګناه پر بخنه وغختل پکار دي نو به هر حال الله دا ګناه ما پمپلا او بنا خبره ده که یو سړی ننځد کیږي نو حرمت نشته سګدغه دغن مسله په چون کې بیا د خزه حق تلپی کیږي بیا په کورٹ ته ځي کیس بدایري لکه حازه ک یو سړی بهر حال د حرمت حتمی نو د دې لپاره بیا د مزید ک لپاره ذکر کړي دا سبا کې به ان شاء الله داږي تفصیل لاشي ک یو سړی وي چې ماده الفاظ وو او زده ختمول واړه د خبره ختم شین داږي د لپاره بیا څه شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنوم د الله دلاج مہربان دی الرحیم متصف دی په صفات د رحمت باندې قد سمع الله و تاکید زرا ویندل دی الله تعالی قولل لتی ونا ذاخذ تو جادل کا چاغه خبر کوله تاسو را مکالمه کوله تاسو را خبر یالو لی راولو لی تاسو را, را, را, را, را, را تا فی زوجی په بار د خاون خپل کې او ابن ثابت صحابی واتشتكي الى <سؤال> الله واتشتكي الله والله والله الله الله تعالى سميع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته